פרק כ"ד: בימיו עלה נבוכד נצר, מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד שלוש שנים, וישב וימרוד בו, וישלח אדוני בו את גדודי חסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי ונעמון, וישלחם ביהודה להאבידו, כי דבר אדוני אשר דיבר, ביד עבדיו הנביאים. אך על פי אדוני הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה ככל אשר עשה. וגם דם הנקי אשר שפך. וימלא את ירושלים דם נקי ולא אבה אדוני לסלוח. ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויקין בנו תחתיו, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פירת, כל אשר הייתה למלך מצרים. בן שמונה עשרה שנה יהויכין במורכו ושלושה חודשים מלך בירושלים ושם אמו נחושתה ות אל נתן מירושלים ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ותבוא העיר במצור ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו. וייקח אותו מלך בבל בשנת שמונה למולכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל אדוני כאשר דיבר אדוני. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל עשרת אלפים גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת סריסיו, ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל, שבעת אלפים, והחרש, והמסגר אלף, הכל גיבורים עושי מלחמה. ויביא אם מלך בבל גולה, בבלה. וימלך מלך בבל את מתמיה דודו תחתיו, וייסב את שמו צדקיהו. בן עשרים ואחת שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני. ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה, עד השליחו אותם מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל.